Alhamdulillahilladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja wa ashhadu an la ilaha illallah alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qa'ilu khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama thumma amma Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, hamı vəzə xoş gəlmişsiniz. Allah subhanətələ bizim bu xeyrli məclisimizi bizim dünya və axirətimiz üçün xeyrli etsin və sizə Peyğambərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi hədisi xatırlatmaq istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Xeyrüküm mən təalləməl Qur'an və əlləməh, ümmətimin ən xeyrli insanları Qur'anı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və bizim bu məclisdə yığılmağımızın səbəbi, ə, ən əsas səbəblərindən biri Allahın kəlamını düzgün bir şəkildə öyrənməyimizdir ki, ona görə biz burada yəni, sizdən cəm olmuşuq. Ə, bilmək lazımdır ki, ə, Quran Allahın kitabıdır və Quran-ı Kerim insanları zülmətlərdən, azğınlıqlardan nura, İslam'a çıxartmaq üçün indirilib. Və Quran-ı kərimin də endirilmə sə səbəbi insanları həmin bu azğınlıqlardan, həmin bu pisliklərdən e, Allahın nuruna, Allahın dininə, düz yola, cəmiyyətdə gözəl bir yaşayışa çıxartmaq üçün endirilmə səbəbi də məhz budur. Biz bugün inşallah sizinlə təcvid elmi haqqında danışacaq, təcvid elmi nə? nədir, nə içündür və e, təcvidin əhkəmləri qirae əhkamları və sonra isə inşallah Allah nəsib etsə məxrəc elminə keçəcəyəm. Yəni hər bir hərfin çıxış yeri, hər bir hərfin çıxış yeri və siz də mənimlə inşallah bu hərfləri təkrarlay edərsiz, yəni təkrar edərsiniz, Sizə vaxt verəcəm. Özüm dedikdən sonra siz də mənimlə bir yerdə həmin hərfləri təkrar edəcəksiniz. Bizim bu dərslərimiz dediyimiz kimi dünəndə də dedik Yəni, ə, müəyyən bir ə, qar yəni, qardaşa qulaq asım və ə, fayda alım yox, qardaşa qulaq asım və öyrənim dərsləridir. Yəni, qardaşa qulaq asım və öyrənim və öyrədim. Və ə, əgər yanımızda dəftər qələm olsa, çox gözəl olar, əgər yoxdursa, ə, dediyim ə, bəzi qeydləri diqqətlə qulaq asın və dediyim hərfləri mənim, məndən sonra təkrar edə bilərsiniz. Ən birinci bilmək lazımdır ki, Təcvid, lügətdə təhsin deməkdir. Təhsin, yəni gözəlləşdirmək deməkdir. Gözəl bir formada oxmaq. Və təcvidlə Quran-ı kərimi oxmaq, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir hədistə ki, Zeynul Qur'ana bi əsvatikum. Səsinizlə Quranı gözəlləşdirin. Və bu da yəni Quran-ı kərimi təcvid əhkəmlarına oxmağa açıq aydın bir sübüddür və buna dəlalət edir. Deməli bildiyimiz kimi əgər hər hansı bir hərfi düzgün bir şəkildə tələffüz etməsək, məna dəyişə bilər. Hər hansı bir hərfi düzgün bir şəkildə tələffüz etməsək, məna dəyişə bilər. Buna misal olaraq ərəb dilində məsələn 4 dənə z səsini verən hərif var. Və ya belə deyək, 3-ü açıq aydın z səsini verir, biri isə z-nin sifətlərindən biri var. Bunlardan hansıdır? Məsələn, dəl, vəl, vəl hərfi sonra zayn sonra va, sonra isə bad. Və bunları düzgün bir şəkildə tələfüz etməsək, mənalar pozulur və məna dəyişir. Məsələn, zalla zalla deməli zəlil olmaqdır. Zəllə sürüşü yığılmaqdır. Vallə kölgədə qalmaqdır, balle isə yolunu azmaqdır. Və ya məsələn, halaqqa xalaqa sözləri halaqqa xalaqa. Əcer xanı yerinə halaqə desey mənanı tamamilə dəyişdirərik. Xalaqa yaratmaq deməkdir. Allah Subhanahu buyurur: "Xalaqa semawati vel ard". Yerləri və göyləri yaratdı. Halaqa isə qırıqmaq deməkdir. Əgər düzgün bir şəkildə bu həmin hərfi ə, məxrəcindən, yəni yerindən çıxartmasaq, məna pozlar və hətta küfür mənasına da gələ bilər, Allah qorusun. Və həmkilinin ğayril-məğzubi əleyhim və ləzzallin. Ğayril-məğzubi əleyhim dünən qeyd etdi ki, Əl-məğzub Əl-məğzub tarlaya girib otu sərt bir şəkildə yığmağa deyilir Əl-məğzub hər hansı bir tarlaya girib və həmin tarlada otu əlnən sərt bir şəkildə də, yəni dartmağa, yığmağa məğzub deyilir Vəl-əl-valin <gülüyor> isə kölgədə qalmaq deyə deməkdir. Valə valinsər kölgədə qalmaq çünki valə sözünün felindən fə gəlib. Və hər hansı bir əgər qarı oxuyarkəndə desə ki, gairil məğzubun अलैhim və ləz zallin, yəni, və o zaman demək istəyər ki, ey Rəbbim, bizi tarlada ot yığanlardan və kölgədə qalan qalanlardan etmə. Halbucu uca Rabbimiz ayril mağdubi alehim vel dalin dedi bizi gəzəbə düşər olanlardan və yolunu azmışlardan etmə deyə e, Qurani Kərimdə bizə müraciət etmişdir. Və bu da sözsüz şey təcvid və ya məxrəc elminin mühüm olmasının açıq aydın bir əlamətidir. Deməli biz ən birinci hərfimiz əlif hərfidir. Yəni demək istəyirəm ki, ə, ə, ərəb dilində 28 hərf var. Neçə hərf var? 28 hərif var. Düzdür, bəzi kitablarda 29 hərif var, çünki onlar ləm əlif dilən bir hərifi də oraya yəni, artırırlar. Amma biz keçmiş kitablara baxsaq, buna misal olaraq Tuhfətül Atfələ baxsaq, biz orada görərik ki, orada yalnız 28 hərfin adını müəllif qeyd edib. 28 hərif var. İl 29 hərif deyənlər də var, amma bu səhirəy deyil, Allah-u ələm, ən səhirəy budur ki, Ərəb dilində 28 hərif var. Ən birinci hərfimiz Əlif hərfidir. Ə. Ə. Ə hərfi və ya həmzə də deyilir buna. Bu hərfin məxrəci ağız boşluğudur. Bu hərfin məxrəci ağız boşluğudur və bu hərfin məxrəci boğazın aşağı hissəsindən çıxır. Və Azərbaycan dilində olan Ə hərfi ilə olan Ə səsi ilə tamamilə eynidir. Ə, i, u, əuzü, elhamd. Əl əl -həccu və heç bir Azərbaycan dində olan ə, səslə heç bir fərqi yoxdur. Deməli, birinci hərfimiz əlifdir, əlif hərfidir və ə səsini verir və Azərbaycan dində olan ə tamamilə oxşardır və heç bir fərqi yoxdur və bu hərfin üzərində dur, durmayacağım, çünki elə də bir qeyd ehtiyac yoxdur. İkinci hərfimiz ərəb dilində bə hərfidir, bə hərfi bə hərfinin məxrəci B-hərfinin məxrəci Dodaqların yaş hissəsini Biz bilirik ki, dodaqlar iki hissədən ibarətdir Quru hissə, yaş hissə Əgər əlvizi və ya barmaqvizi Dodaqımıza vırsaz, görəsiz ki, birinci e, Sizə dəyən Yəni barmaqviza deyən hissə quru Sonra isə yaş hissə gəlir B-hərfinin məxrəcində B-hərfinin çıxış yeri Dodaqların yaş hissəsini Dodaqların yaş hissəsini Bir-birinə möhkəm bir şəkildə, bəlk bir şəkildə vurmaqla və hava axını tamamilə dayanmaqla incə bir B hərfi çıxır. Bir daha deyirəm, yazmaq istəyənlər yazsınlar. B hərfinin məxrəci, dodaqların yaş hissəsini, alt və üst dodaqları yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə, bəlk bir şəkildə vurmaqla və hava axını tamamilə dayandırmaqla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 Amma ər, ərəb dində isə həmin b incədir. Bə. Və həmçinin ərəb dində olan b hərfinin məxrəci zamanı, tələfüzü zamanı hava axını tamamilə dayanır. Əb-b əb, əb, Azərbaycan dində olan b hərfi isə, b hərfi isə heç bir hava axını orada dayanmır. Və hərfin yenə də düzgün oxunuşu bu gürdür. Deyirəm siz də mənimlə təkrarlasaq çox gözəl olar. b b u əbə ibə ubə Bu da ikinci hərfimizdir. 3-cü hərif t hərfidir. T hərfi. T hərfinin məxrəci, çıxış yeri dilimizin ucunu, dilimizin ucunu Yuxarı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla, yəni yuxarı kəsici dişlərin kök hissəsinə vırmaqla, sonuna vırmaqla incə bir şəkildə tə hərfi çıxır. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla incə bir şəkildə tə, ti, tu deyə bu cür tələffiz olunur və hərfin tələffizi bu cürdür. Tə, ti, tu əttə ittə uttə biz bunu hər bir üç halda da deyirik ki, məxrəc daha da düzgün bir formada bilinsin və görünsün. E, və Azərbaycan dilində olan t hərfinin, yəni ərəb dilində olan t hərfi Azərbaycan dilində olan t hərfinin demək olar oxşardır, amma ince forması. əttə ittə tabbət tabbət və bu hərfdə həms deyilən bir sifət var həms pıçıldamaq deməkdir hansı ki bu sifət ə, çox hərflərdə yoxdur bu həm sifəti hərflərin sonunda olan pıçıltı səsidir həmçinin kəf hərfində də bu sifət var və tə hərfində də bu sifəti vermək lazımdır əcər bir qarib Qurayn kərimi oxuyarsa oxuyarkən tə hərfini dedikdə əcər məsələn əsəməvat əs Sözündə dayandıqda bu cür oxumalıdır. ƏSƏMƏVƏT Əgər bu həms sifətini, yəni bu qıçıltını həmin tə hərfindən götürsək, bu zaman tə də hərfinə çevriləcək. ƏSƏMƏVƏT Olacaq və bu da düzgün bir şəkildə oxunuş deyil. Və təhərfinin məxrəci zamanı, çıxış ə, zamanı bəzi səflərə yol verilir və bu səhvlərdən də biri nə, nə deyil? Təhrifini ifrat bir dərəcədə, ifrat bir şəkildə onun tısını bildirməkdir. Bəzi oxuyanlar deyirlər ki, əssəməvət, əssəməvət. Artıq təhərfinin bu həm sifətini, pıçıltı sifətini, həddən artıq bir şəkildə ver verirlər və bu cür də oxunuş düzgün deyil. Və bəziləri isə tamamilə bu sifəti unudurlar. Əs-səməvəd Əs-səməvəd Halbuki ə, ayənin və ya sözün sonunda tə hərfi olduğu halda qari bunu oxuduqda həmin sifəti tə hərfindən məhrum etdiyidə tə hərfi dəl hərfinə çevrilir. Çünki tə hərfindən dəl hərfinin sifət məs həm sifətidir, həmin pıçıltıdır. Məncə, aydın oldu. Üçüncü hərf, e, dördüncü hərfimiz sə hərfidir. Sə hərfi, Azərbaycan dilində elə bir səs yoxdur. Sə hərfində e, tələfüz etdikdə, Azərbaycan dilində elə bir səs yoxdur ki, biz bunu həmin hərflə müqayisə edək. Amma sə hərfinin məxrəci dilimizin ucunu, dilimizin ucunu, aşağı və yuxarı, Kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla aşağı və yuxarı Kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla təltəy sə deyə tələfiz olunur Deyin mənimlə sə, si, su, əs sə, iss sə, us ifmun ifmun. Ifmun. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan dilində elə bir e, hərif yoxdur ki, və, elə, və ya elə bir səs yoxdur ki, həmin ərəb dində olan sə hərfinin oxşarı olsun. Və bu hərfin məxrəci bir daha təkrar edirəm. Təkrar edirəm, dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla sə deyələr tələffis olunur. Bir daha deyirəm, siz də mənimlə təkrarlayın. Sə, si. Əfə İffə Uffə Azərbaycan dində olan s-səsi s-səsi heç bir maniə olmur o səstə. S-. Amma ərəb dində bu s-sə isə açıq, aydın bir elə bil ki, dilimizi həmin aşağı və yuxarı kəsci dişlərin arasından çıxartmaqla s-səsinin belə kar forması, yəni pəltəy forması kimi tələffüz olunur. Məncə aydındır. Deməli, ondan sonra əlif, bə, tə, fə, cim hərfi gəlir. Cim hərfi. Cim hərfi də ərəb dilində çətin hərflərdən biridir. Cim hərfi ərəb dilində çətin hərflərdən biridir. Cim hərfinin məxrəci, cim hərfinin məxrəci dilimizin ortasını, dilimizin ortasını, orta hissəsini yuxarı damağa toxundurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla Qalın bir şəkildə tələfiz olunur. əd gə gi, gu, əg, gə gü gü əd gə və bu da Azərbaycan dilində olan gü səsini verir, gü hərfinin səsini verir ki, ona da oxşardır, amma bəzi sifətləri var. Əsas sifətlərindən də biri bu hərif qalqala həriflərindəndir, yəni qalqala hava axını tamamilə dayanır. Əd-gə, əd əd-gə, qi, cu, əd-gə, Ümumən, cim hərfində ə, tələfiz etdiyi də üç cür tələfiz olunur. Bunların ikisi səf biri isə düzdür. 3 cür tələfiz olunur. Bunların ikisi səf ikisi isə Bunların ikisi səhəf, biri isə düzdür. Deməli, əsasən, əksər qarilər oxuduqda bu hərfin məxrəcini, dirin ucunu yuxarı damağa vırmaqla tələffiz edirlər və cə deyirlər, cə, cə, qi, cu. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم racim deyirlər və bu cür oxunuş da yəni düzgün deyil ə, təcvid elmində, məxrəc elmində bu cür oxunuş düzgün sayılmır və bəzi ərəb ölkələrində ə, bu hərfi j kimi deyirlər elhəjju cimin yerinə j deyirlər və bu cürda oxunuş düzgün deyil düzgün oxunuş yenə təkrar, ə, edirəm, təkrar edirəm dilimizin ortasını orta hissəsini yuxarı tamağa şiddətli bir şəkildə toxundurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla tələffüz olunur. g g ju əcə iccə uccə əużu billahi minəş şeytanir əl haccu əl haccu deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz hə hərfidir. Hə hərfi Azərbaycan dilində yenə də elə bir hərfin səsi yoxdur ki, ə, ərəb dində olan hə hərfinin səsinə oxşasın. Və bu hərfin məxracı boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində hava axını sıxıntı ilə getdiyi halda tələffüz olunur. Və tələffüz forması belədir: hə, hı, hə, hə, uh hə. Və Azərbaycan dilində olan hə səsi isə hə hərfi isə deməli heç də bu hərfə oxşamır, heç də bu səsə oxşamır. Çünki Azərbaycan dilində h səsi heç də boğazın ortasından və sıxıntı ilə çıxmır. Açıq bir şə şəkildə, adi bir şəkildə sıxıntısı çıxır. Amma ərəb dilində isə iki dənə hü, hü var. Biri hə, öbürsü ob isə hədir. Və bu hə, boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində, boğazın ortasını sıxıntı halında tutmaqla, hava axınını tələffüz etməklə bu hərif tələffüz olunur və tələffüzü bir daha deyirəm belədir. Hə, hi, hu. Əh hə uhə elhamdullah elhamdullah bismillahirrahmanirrahim errahman bi'lrahim sözündə olan bu hə məs dediyimiz hərfdən ibarətdir ki bu da boğazın ortasını sıxmaqla, sıxmaq nəticəsində tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz خ حرفdir. X harfi boğazın sonundan və ya belə desək əvvəlindən tələffüz olunur və Azərbaycan dilində olan x səsinin tam oxşarıdır. X hərfinin məxrəci boğazın sonundan və ya ağız, tə, ağız tərəfdən isə boğazın əvvəlindən ə, ə, çıxmaqla, deməli boğazın əvvəlindən çıxır və Azərbaycan dilində olan x səsinin tam eynisidir. Və bucür tələffüz olunur: xa, xı, xu, əxə, ixə, uxə, xa, xı, Və bu hərf dediyim kimi Azərbaycan dilində olan x səsinin tam eynisidir və heç fərq yoxdur. Növbəti hərfimiz dəl hərfidir, dəl hərfi. Dəl hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla dilimizin ucunu, ucu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə tələffüz olunan bir hərfdir. Və bu cür deyilir, hərfin adı dəldir, dəl Və deyilişi bu cürdür. Üç halda Də Di Du Əddə İddə Uddə Qul huvəlləhu əhədi Əhədi Əhədi sözünün sonun, sonunda olan bu dəl Məzhəmin dediyimiz hərifdir. Və ya Allahussamədi Ləm yəlidi və ləm yüulədi وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Həmçinin bir daha təkrarlayaq bu hərfin məxrəcini. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin sonuna vırmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə tələffüz olunan hərfdir və dəyişi bu cürdür. də Əgər siz də özünüzdə yoxlamaq istəsəz, dilivizyon ucunu yuxarı kəsci dişlərin kökünə vurmaqla, yalnız ucunu, pütöy hissəsini yox, ucunu vurmaqla bu hərifi tələffüz edə bilərsiniz. Də, di, du. Və bu hərif Azərbaycan dilində olan d səsinin oxşarıdır. Yalnız, yalnız incə formasıdır. Yalnız incə formasıdır, çünki Azərbaycan dilində olan d-səsi incə bir şəkildə tələffüz olunmur, ortadır, nə incədir, nə də qalın. Amma məhz ərəblərdə d-səsi çox olduğu üçün, birdən çox olduğu üçün, bəzləri incə və bəzləri isə qalın formada tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz vəl hərfidir, vəl, vəl. Vəl hərfinin məxrəci dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla pəltəy zə zəl deyə tələffüz olunur. Fikir versəniz zəl hərfinin məxrəci ilə thə hərfinin məxrəci tamamilə eynidir. Tamamilə Eynidir. Və Azərbaycan dilində bu hərfin oxşarı heç bir hərifi yoxdur. Z var, z, amma bu z, pəltəy z deyil. Azərbaycan dilində olan z, pəltəy z deyil, amma ərəblər, ə, ərəblərdə isə bir neçə cür z var. Məsələn, vəl, zə, va, la, la və bunlar müəyyən-məyyən başqa, başqa səsləri verir və mənaya görə ə, hərflər və ya sözlər dəyişə bilər. Deməli, bu hərfin məxrəci, bir daha təkrallayaq, dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından çıxartmaqla, çıxartmaqla pəltək bir formada zəl, zə, zi, zu deyə tələffüz olunur. Və dediyim kimi, Azərbaycan dilində bu hərfin heç bir oxşarı yoxdur. Bu səsin heç bir oxşarı olmadığı üçün. Əlibə hərfinin məxrəcinin bir daha təkrarlayaq. Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla və vi deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz ra hərfidir. Ra. Ra hərfi dilimizin ucunu dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla tələfiz olunur. Və bu hərif Azərbaycan dilində olan rə səsinin tam eynisidir. Və hərfin tələfizü belədir. Ra, ri, ru, ərra, irra, urra. Yalnız bir qeyd var ki, bu hərifdə təkrar sifəti var. Təkrar, yəni həmin hərif təkrarlanır. Ərrrr, irrrrr, urrrr. Və qarı oxuyarkən bu təkrara fikir verməlidir. Və çalışmalıdır ki, bu təkrar sifəti birdən və ya ikidən artıq olmasın. ə Irra Ra ri Ru və bunun r var. Bunun r var. r dilimizin ucunu. Yuxarı r r r saxlasaq bu zaman həmin r r hərfi çox bir sayda r r r Bismillahirrahmanirrahim Və bu cür oxunuş düzgün deyil. Bu oxunuş düzgün deyil. Əgər dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərin damağına toxundurub çəksək, ra, ri, ru bu zaman həmin hərif təkrar sifətini alacaq, amma düzgün bir formada tələfiz olunaraq həmin təkrar sifəti çox sayda təkrar olmayacaq və məs bu bizə lazım olanda budur ki, təkrar sifəti həm sifətdə olsun, amma çox sayda təkrar olmasın. Bismillahir-rahmanir-rahim deyə tələffüz olunsun və bu gün də tələffüz düzgün tələffüzdür. Bir daha de deyək, dilimizin ucunu, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurub çəkməklə, toxundurub, çəkməklə bizim Azərbaycan dində olan rü hərfinin Tam eynisidir. Və həlik bu cür tələffüz olunur üç halda. Ra, ri, ru, ərra, irra, urra, ərra, irra, urra deyə tələffüz olunur və qeyd yenə də deyim ki, qeyd edim ki, əgər həmin dilin ucunu həmin məxrəcdə saxlasaq, bu zaman təkrar sifəti haddindən artıq çoxalar və bu qurdə oxunuş düzgün sayılmaz. Əgər oxuyan, əgər Qur'anı oxuyan bir şəxs Bismillahir Rahmanir Rahim dedi-də, desə bu qurd oxunuş düzgün deyil. Və bəs bunu necə etməlidir ki, bunun ə, bunun alsın? Dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına vurub çəkməlidir. Ra, ri, ru dəyə tələffüz etməlidir. Növbəti hərfimiz zə Və ya zeyn hərfidir. Zə və ya zeyn hərfidir. İki adın ikisi də düzgündür və bəziləri zə və bəziləri isə zeyn deyir. Ey beləməz, heç bir problem yoxdur. Zə hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı kəsici dişlərin kökünə, baxın aşağı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla zə, zi, zu deyə tələfiz olunur və bu hərif Azərbaycan dilində olan z-səsinin tam oxşarıdır. Və biz buradan bir nəticə çıxartdıq ki, artıq ərəb dilində 2 dənə z-səsi var. Onlardan biri vəl, pəltəy bir formada dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsci dişlərin arasından bir az çıxartmaqla və, vi, du deyə tələfiz olunur. İkinci z-səsi isə Azərbaycan dilində olan z-səsinin tamamilə eynisidir. Və bu hərfin məxracı dilimizin uc hissəsini aşağı kəsci dişlərin kökünə biraz toxundurmaqla Azərbaycan dində olan z səsinin tam eynisi kimi tələffüz olunur və tələffüzü bu cürdür. Zə, zi, zu, əzzə, izzə, uzzə deyə tələffüz olunur. Mən əncə bugün inşallah bu həriflərlə kifayətlənək və sizlə həmin hərifləri bir daha təkrarlayaq. Mən həmin hərifləri 3 halda istər şəddə ilə, istər fəthə, istər kəsə və istər sədlanma ilə söyləyəcəm və siz də mənim arxamla bu hərifləri təkrarlayacaqsınız. Başlayaq əlifdən Ə İ U B B B بو ابا ابا ابا تا تي تو ات تا ات تا اوتا ثا سي ثو اثا اثا اوثا ت ث ث ا ث ا ث ا ث ج ج ج ج ج ج ج ج ا ح ا ح خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ ذو اذ اذا اذ ر ري رو ار ر ا ر ا ز زين ذا زي ذو وسبحانك Nəşədu və la iləh illə əntə nəstəxfirukəllahumma və gələn dərsimiz sin hərfindən başlayacaq və ondan sonra qalan yer-yerdə qalan bütün hərflərin məxrəclərini Fəthlərini biz sizə izah edib, inşallah düzgün bir şəkildə Allahın kəlamını oxumağa, oxumaq üçün izah edəcək ki, biz hər hansı bir hərfi, ərəb dinlə olan hərfləri düzgün bir formada tələffüz edək və oxuduğumuz, yəni, oxuduğumuz zaman düzgün bir şəkildə tələffüz edək. Allah sizdən ra razı olsun və inşallah e, bugün biz hər dərsin axrında sizinlə bir surə oxumaq dəyə əzbəlləməy, yəni istəyirik. Bu inşallah Fatihadan başlayacağıq. Biz o, yəni, oxu, yəni oxuyacağıq. Siz də bizimlə bizdən sonra isə həmin ayəti təkrarlayacaqsınız. Deməli, ondan sonra İhlas, Fələq, Nəs və belə-belə belə, inşallah hər dərs bir, e, yəni çalışarıq ki, e, hər dərs bir sureni oxuyaq, həm siz faydalanın, həm də biz. Başlayaq. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم Məlik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustaqim S-sirat al alayhim qeyr-il-məğdubü alayhim vəlləddallin bir daha həmin surəni təkrarlayıram və hər bir ayəti iki-iki deyirəm və siz mən oxuduqdandan sonra mənimlə bir yerdə təkrarlayın, tə, yəni təkrarlayın ki siz də faydala, fayda fayda götürəsiniz başlayaq A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahir-rahmanir-rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman ar, ar Malik Yawmiddin Məlik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina assirat al İhdina s-sirat al-mustaqim S-sirat al-lazīna an-amta alayhim S-sirat al-lazīna Qayril məğdubi aleyhim və ləddəllin Allah sizdən razı olsun. Ee, əgər dərsimiz nə əlaqədar, hər hansı suallar varsa yaza bilərsiniz. İnşallah biz onlara cavablandıra bilərək, yalnız dərsimiz nə əlaqədar. Buyurur.